ابن عكاس مطور د میم او د توا په فرقې سره او عكاس په زمید عین سره چې محمل له او تخفیف د قاف د او کسره د میم دا د مطور ابن عكاس رضی الله عنه روایت د دې صحابي په برابرځ د یو حدیثه او دې په صحبت کې اختلاف جدا صحابی او د صحابي یو کڼه و غنو دا ذکر کړي د لکه حافظ ابن حجر رحم الله او دا په صحابهو کې ذکر کړي په تقریب کې علامه حافظ ابن حجر وایي صحابي جو دماتور ابن عکامس رضی الله عنه روایت دے قال نے فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله صلی الله علیه و سلم دی اذا قد الله لعبد قال چی فی سلوکی الله او بنده د پار ای موت به چې دی به مړ کېږي په اوزمکا الته د مرگ لیکل نو جعل له الهه حاجتن حاجت. او بغرزوی دلارا دېزم کې ته ساهجت نده 발 سفر وکي او چې لار شي نو الته مرگ لیکل او هغه دې کې بده شي لقد ارضي وما تدري نفس با اي رزق تموت دا پته چالنی شه چې په کمز مکه باندې مړ کې تا چې مرگ لیکل نوخام مخه به اللتځ هی وجه ت کې کلي او تیر تاسوواور د چې رو بدل ل را دي نه دا زنا نه چېی ما لهڅته او ما بهې بازارله نو پریخ نو دا خبره سخته د نقصان خبره. منافقانو بهوي چې ساح به شيدان شولو کانو ه ما ماتو وما کوې. کومون سره نو مړ به نوې شيدان شوی به نو دا خبرې د شریت د خلافدي روه او احمدو و تررمځ ی ررحمهم الله. وصلى الله تعالى